אתם מאזינים לכל ישראל ברשת א', השעה שלוש וארבע דקות. שבת שלום לכל מאזיננו. במסגרת תוכניתנו שבט אחים, הפעם חג יובל לקיבוץ שדה נחום שבעמק יזרעאל. מביאים לשידור שלמה צוברי ואבי ניסים. חדשות, מילים חדשות, פרנטב. מה יש? אקורדיון כבר לא טוב? באיפה הניגונים שלנו? אנו נהיה הראשונים, ארצה עלינו. והאינסטרומנט וה וה הזה שמנגן הצוציקה הוא, איך קוראים לזה? לייזר, סיידר, סינתסייזר. חשמל, הכל חשמל. איך בכלל ידעו שיש לנו פה חג היום? אה? אחר כך אתה אומר, טוב, נראה, טוב, נראה. אחורה! אחורה! אחורה! ימינה! שמאלה! לא! לא! לא! לא! אוי! ביי! שברות עצמי! מוישל, תתחיל להוריד את החפצים! אני חושבת שזה כאן! כאן? אני לא מוריד שום דבר מהאוטו! תעשי את הילדים, ויאללה, חוזרים לתל אביב! שיחה! הקטנג'טה! עשו את... כל הדרך הזאת כדי לחזור בחזרה? אני מכאן לא אזעזע, אני כבר מתחילה להתאהב במקום. מה יש להתאהב כאן? נמאץ לי כבר מהאורכות הזאת בקיבוצים. כל שבת ליד הר אחר, פעם זה הצבור, אחר כך הרי מנשה. אחר כך קיבוץ לרגלי המרון, ובשבת הבאה תסחבי אותי למרגלות החרמון בטח. ותמיד יש לך שטויות וזריחות בראש. אוי! תראי את הזוג הזה, כמה אוכל יש להם ביד. בטח יוצאים לפיקוויק. מירלה, אנחנו הולכים הביתה, הילדים מחכים. רק אל תגידי לי שאת מארחת עוד פעם איזה משפחה נקלטת. לא, איציק, נדמה לי שהפעם היתנו שבת חופשית. רגע, יש כאן אנשים שמחפשים משהו. סליחה, את מי אתם מחפשים? אנחנו הגענו להתארכות של שבת. אמרו שיחכו לנו ליד חדר האוכל. אז יופי שפגשתי אתכם. בואו, תצטרפו אלינו, אנחנו בדיוק הולכים לחדר. נהרה לך? איתי, נזמין אותם רק לארוחת ארבע, ואחר כך כנראה. תפסיק, הריבה שפה אחרונה תמכת בהתלהבות בקליטה. בואו איתי, נלך אלינו הביתה לארוחת ארבע, אתם בטח מתים לכוס קפה והוכה. אחרי ארוחת ארבע, נלך לארוחת ערב בחדר האוכל. אחרי ארוחת ערב, נרד למועדון לכוס קפה והוכה. ואחר ניגש למשפחת פסיס, לתחישת היכרות עם עוד כמה זוגות. הם יעשינו קפה בעוגות, זה נחמד מאוד. רגע, רגע, רגע, רגע. ומה עם הילדים בכל המסע הזה, מקפה לקפה? אחרי חדר האוכל נשים אותם בבית ילדים. הם כבר הסתדרו, אתם יודעים איך זה עם הילדים. מה זה נשים את הילדים? מה זה צעצועים? את שומעת, חיילי? נשים את הילדים. בואי נספר מפה לפני שיהיה מאוחר מדי. או בואו, תכאילו חבר בתיק שלנו, מראשוני המייסדים. הוא יספר לכם קצת על העבר של המקום. אני נורא שמחה לפגוש אותך. תוכל לספר לנו בקיצור על תולדות המקום, על העלייה לקרקע? בקיצור את רוצה. הכל הם רוצים בקיצור, הצעירים הללו. כמובן שלי, את הסיפור הזה אי אפשר לספר בקיצור. והוא גם לא מתחיל דווקא בעלייה לקרקע. הוא מתחיל בתנועת הנוער, הרחק מעבר לים, כזיבת המשפחות, ויציאה אל הבלתי נודע, ברצון של כל אחת מאיתנו להגיע למקום אחד, לארץ ישראל. Come down get me by me תראה, תראה מה עשו היהודים במשך הלילה. עוד אתמול ראינו אותם שוקעים בבוט עם האוטומובילים שלהם. <laughs> והיום כבר עומד שם קיר. או מה? וואלה, עקשנים אלה, אבל אנחנו נטפל בהם. שלך מחמוד, וואלה, תראה מה הם עושים, מרימים שם משהו, מה זה? תראה איזה גובה יחרבכם, יו אללה אללה אללה, זה המגדל שלהם, כבר על זה, מחמוד, קח את השוס ותקרא מהר לאבו ג'ילדה אנחנו נראה להם מה זה להקים פה חומה ומגדל. ג'מל! תפסיק כבר לנגן, ולך להכין את הרבים! Get it, get it, get it. היה שר, שורו הביטו, וכולם שרו איתו, כולם שבעו את השיר הזה. ולארצל, כן, מה? אני, יש פרטי, תביאו את השירים שלנו. נכון, אף אחד היה משלנו, אבל הניגון היה חדש, זה לא זה. מה? רק בקיר אחד של ילדים, נו, מילא, שיהיה ילדים, אבל, אבל שלא יקפצו יותר מדי. ותזכירו, אחרי זה השירים שלנו. יותר אני לא מבטא. או את הנסיעה, ועד שהקמצן הזה יגיע, אני ילד ברכבת, אני ממהרת לבית חולים, ואו, מתנהל ללדת בירידה מהכיבוץ. נו, וכי למה שימהר? אולי עם העץ שנעד לחכות לו והכיבוץ ירדיח איזה איזור גרוש על הנסיעה שלנו? אוי, אני מרגישה שאני הולכת ללדת כאן ברכבת. מה את מייללת? את בסך הכול בחודש מילי, בוס ברנט, יש לך כמעט חודש משקע בבית חולים. בוס ברנט את שואלת. אני לא בטוחה שעד סוף החודש הרכבת תגיע לעפולה. שלום. סליחה, אתן חברות מה שגרות כאן בקיבוץ חדש? כן, אנחנו מקבוצת השדה. שמעת כבר על המקום החדש הזה? לא, באמת. פעם ראשונה אני רואה בעיניים זה מקום חדש. בזמן אני נוסעת מעפולה לטבריה לקנות כמה ביצים ואיזה תרנגולת. לא היה כאן כלום. אה, תגידי. אני רואה את קצת ביריון. לתינוק מה שיהיה לך, את לדעת מי אבא שלו? מה זאת אומרת מי אבא שלו? בוודאי שאני יודעת. מה את חושבת שזה הפרעות בכיבוש? אני שמעתי חברים וחברות מה שנשואים, אז גרים ביחד עם חברים מה שאין להם אישה. זה יכול להיות מין דבר כזה? נו, את מתכוונת לפרימות שהכניסו לכל זוג נשוי להטריף. לא פרימות ולא פתיליה. בחור. אז דיסנה בוכר, מה שאין לו אישה, הולך לגור עם אנשים עד שכבר התחתנו. איך אפשר ככה לעשות הריון? נו, לא, ספרי הברונקה, איך מסדרים עם פרימוס בשריף הקטן שלכם. נו, לא, מה אני אגיד לכם? גם פרימוס צריך מדי פעם לצאת לשירותים. וזה... מקסיק לכם הזמן שהוא הולך לשורתים? מספיק? מה אני אגיד לך? תענוג גדול אין מזה, אבל מה אם את מספיק במחנה הזה? מה אם את מספיק? האוכל נית מספיק! אני אגיד לך מה יש מספיק. בוא תת מספיק, וגם יריעות בלילה יש מספיק. אבל בערב, כשכולם יושדים לרגלי המגדל, ושרים ומצלצלים לגרונם, וביום שישי, הריכוזים עד זעו הבוקר בחדר האוכל. אתם שמעתם דבר כזה? במקום הולכים לישון הביטלס, קובצים עד הבוקר. נו, מה בבוקר? הולכים לישון עם הפרימוס. אני שיגן הפונגנצם קוף החלוצים האלה. אוי, אני יורדת לקחת קצת עצבים, מה שעושים מידי מרק לשבת. מה זאת אומרת שיורדת? הרע הרכבת מופקד. אל תהיי לדאוג כל כך הרבה. תכף, הנאה של הקטר יורד לעשות פישמוס. אז שעושה פישמוס, אני לוקחת כל ירקות מהנפחה בשביל מרק. אני אומרת לכם שאני יולדת ברכבת, אתם תראו. את? אה? אל תתחזיקו כך עם הלידה. כל עוד התינוק בבטן הוא שייך לך. אחר כך הרי יחטפו לך לבית התינוקות, שבקושי ייתנו לך להסיף בו פעם ביום. אל תגידי, גימי, אם יהיה לה חלב, ירשו לה להניף אותו לפחות פעמיים ביום. ומאיפה שיהיה לי חלב, מחצי הביצה שנותנים לה רוחב בוקר. אוי, המחייה, איזה מרק שאני לעשות לבעל שלי בשבת. כל הירקות מה אפשר לחלום. נו, מה עם הרכבת הזאת? למה היא לא זזה? אמרנו, אני הולך. אני עם אנשים שלא מקיימים הבטחות, לא מדבר, להתראות בחג יובל הבא. אולי עדת תלמדו את השירים שלנו. מה? מה? כבר שרים? אני לא מעניין. אני רוצה לשבוע. אני? כן, כן. דהי אנו נהיה הראשונים? בעל ראש העל, ובה המנוחה לא אני לא מאמין, אני, אני רוצה לשמוע באוזניים שלי, נו, לא, אני רוצה לשמוע. This is pure and glorious. חובת אחים, רק מעטה מאת חברי קיבוץ בן נחום, אשר הגישו של קיבוצם במלאת אובל לעלייתו על הקרקע. דימוי ומערכונים משה רוף, הגשת קטעי קישור עמי בר, ניהול מוסיפלי שמוליק זוהר. הביאו לשידור שלמות סוברי ואבי ניסין. ביצוע טכני אריק בלוטרייך, שמואל טרייבר, פליג סהרון ומוטי ארנואר. התוכנית הוחלטה באולם התרבות על האירוח הנער. אתם מאזינים לכל ישראל ברשת א', ליד חדשות השעה ארבע.